Rumilino or Islam Dege Skup ju prezanton emisionin Djurmëve te të, të dashurit Tot Një viti që qëndroji Musab i bën Umeri në Medine, nuk mbeti shtëpi pa hyrë islami. Po të shohim, vetëm në vitin e 12 të profecis, profetit sallallahu aleyhu sallem filloj të hapen horizontet. Dhe i atëher, keç trajtime, fyërje dhe torturat të pa fund. Kjo, sigur nga thot që, Përvojë profetit sallallahu alaihi wasallam është një përvojë e një njeriu që u përpoq dhe pati sukses. Pra, është diçka e arritshme. Përvoja e profetit sallallahu alaihi wasallam është përvojë jo vetëm për muslimanët, por edhe për jo muslimanët. Ajo është përvojë për çdo në çdo fushë që punon. Nëse je avokat, mund të përfitosh nga kjo përvojë profetike. Nëse je doktor mundë të përfitoshj prej saj, nëse je lider mundë të përfitoshj prej saj, nëse je minister mundë të përfitosh prej saj, nëse je njëri i tjej ishte dhe i varfar mundë të përfitosh prej saj, nëse dëqirom të keshë sukses në jetë, përfiton prej saj, nëse je burë, shtëpije edhe dëqirom të edukosh fëmi, përfiton prej saj. Një shtet në gjendje fuqie apo dobësie mund të përfitojë prej saj. Nëse administron një kompani dhe ke nevojë të mësosh si ta administrosh sa më mirë, e gjën këtë te përvoja e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Grumbullimi në njerëzve gjatë sezonit të Haxhit, Profeti sallallahu alaihi wasallam e shfrytëzoi mjaft mirë dhe nga pik dobësie e ktheu në pikë fuqie për të. Ajë nuk tha që kë është një takim mes që besimtarëve edhe shëqerohet më adhurim të izuive dhe rite që nuk i pranon feja islame, por këto dopsi i ktheu në pika fuqie për vete. Në artin a administrimit është një regull që të mësënë se si të i kthejsh mundësit e pakta në pikë fuqie është pikërisht kjo ajo që bëri profeti sallallahu alaihi wasallam gjatë sezonit të hažit. Sekreti i suksesit të profetit sallallahu alaihi wasallam qëndron pas këtij rregulli. Duke parë që numri i muslimanëve ishte shtuar në Medinë, profeti sallallahu alaihi wasallam i kërkoi Mus'ab ibn Umerrit që kur të vijë gjatë hažit të sjellë me vete një numër të madh muslimanësh. Numërëja tyre që do të vinë në këtë radhë është 75 musliman nga Medina. Për këtë, profetisë sallallahu a.s. mori masa me qëllim që kureshët mos kuptoni një, pasi po ta mërë një në veshë e pakta që mund të ndodhë të ishte se do t'i vrisnin të gjithë dhe ideja e migrimit për në Medine dhe të dështon të. Profetës sallallahu a.s. nuk dëshiron të vetëm të jep të urdhëra, por a i dëshiron të të ullim e ta, të dëgjon të mendimet të tyre dhe ata të dëgjonin mendimet e ti. Kur erdi delegacioni i muslimanëve nga Medina, erdi se bashku me haqint tjerë që ishin një musliman. Kjo të regonë dhe njëherë që muslimanët asaj kohe ishin të integruar në shëqerin kujetonin, Ata nuk jetonin të veçuar nga jo muslimanët, por në mesin e tyre. Vet profeti sallallahu alejhi wasallam jetonte në mes të jo muslimanëve në Mekë, dha ata që ftonte në islam nuk ishin musliman, por jo musliman. Muslimanët erdhën nga Medina në Mekë së bashku me jo muslimanët, dhe nuk ndodhi asnjë zënk gjatë rrugës. Kur t'fjali themi para ta musimanë që jetojnë në përëndim të cilët nuk e kanë kuptuar mirë fenë dhe jetojnë të vequar nga shëqërije. Gjatë rrugës nga Medina për në mekë, 500 kilometra, tre nga jo besimtarët pranuan islamin. Një prej atyre që pranuan islamin, ishte drejtu e si kryesor i Pelegrineve, Elbera i Banmarur, që ishte mbi 17 vjeç në atë ko, Ajo që është të pranoj islamin ishin moralet e larta që pa të muslimanët erin Islami hyri në Medine me moral Hyri në Andaluzi me moral Dhe kuda tjetër hyri dhe u përhap me moral Një tjetër që pranoj islamin gjatë u dhëtimit ishte dhe Abdullah ibn Amr ibn Hiram A ishte njësur me të tjerë për të kryera hajin Gjatë rrugës u le të bisedoj me kab i bën Maliku I cili i thot O Abdullah, për Zotin habite me ty Unë kanë frikë se nesër ditën e kiametit të të jeshë drungë për zjarë Për Zotin që ti je i pari ynë Më i respektuar i ndërne njeri u me moral edhe me i dashuri nga njerëzit për ne. E këto fjal, a i edhe e friksoj edhe i tregojt dashurin që kishte për te. Abla i ben Amr i ben Hirami, kur dhe gjoj këto fjal, e pyeti se si qëndron të puna, atëher kap i ben Maliku i folin bi Islamin, të cilin a i e pranoj me njëherë. Para se të takuat shme gjith delegacionin e ardhur nga Medina, profetis sallallahu a.s. u takua fillimisht me Musab i bën Omerin, ku ky i fundit i paraciti një raport të përmbledhur rëthgjendjes së përgjithshme në Medine. A i folim bi situatën politike, shëqerore, ekonomike, fëqin ushtarake dhe gjithka tjetër të rëndësishme të Medines. Pas i përfundoj me musabin, profetit sallallahu a.s. i kërkoj që fillimisht të takohi me krujetarin e haqinjive të ardhur nga Medina, Elbera i bën Marur. Bashme të erdi dhe Saat i bën Maliku, që ishte poet, dhe që na atëko luante rolin e medjave. Kështu, ata që do të takonin profetit sallallahu a.s. ishin nështë krijetari i delegacionit dhe një përfatësues i medjas sa sa i kohë Ndërisa profetis sallallahu a.s.m. përshëndete me El Bera ibn Marurin Musab ibn Umeri i tha Ky ojë dërguari Allahut është Saad ibn Maliku Duku u këthujër nga aji profetis sallallahu a.s.m. me habi i tha Poeti me këtë profetis sallallahu a.s.m. vlerëson të artin për poezin. Shumë njerëz sot mendojnë që përderesa arti i ndit njerëzit për lakurici dhe gjëra haram e refuzojnë atë natyrës. Profeti sallallahu alaihi wasallam u gjuzoa kur takua me një poet dhe kur arrin në Medinë pritet me këngë, ashtu siç do të vijë edhe më poshtë. Për këtë, nuk është mirë të gjykojmë një herë nëse arti është haram apo jo. Pasi ai nuk është gjë tjetër veçse një mjet të cilin mund ta përdorësh si të duash. Profeti sallallahu alaihi wasallam u gëzuar shumë kur u takua me poetin Saad ibn Malik, pasi poezia ishte shumë e rëndësishme në atë kohë dhe lajmet nëpërmjet poezisë përhapeshin shumë shpejt. Por të treguar rëndësinë e poezisë mes arabëve të asaj kohe, le të përmendim një histori. Një herë, pasi profeti sallallahu alaihi wasallam kishte vajtur në Medinë, shkon një beduin dhe pranon Islamin. Profeti sallallahu alaihi wasallam e merr dhe fillon të i mësojë kohën e namazit. Por beduini nuk mbante mend sa rekate kishte çdo namaz. Me gjithë përpjekjet e shumëta të profetit sallallahu a.sallem, a i përsëri nuk im ban të mendë. Në atë qastë, ndur hynë poeti Saat i bën Maliku dhe i thotë. O i dërguarja Allahut, më lërë t'ja mësoj unë me vargje, se vetëm ashtu i mëson, dhe i drejtojt beduinit duki jash pjeguar në vargje. Me ti dëgjuar në vargje, beduinit thëret, i mësova, Të njëti ndikim që kishte poezia në atë ko, e kanë mjetet e informacionit sot. Për këtë, ne u kërkojmë të gjithë atyre që pënojnë në këtë fush, që të përqojnë të njerëzit me vetëm atë që është e dobishme për ta. Dite në kiametit, ose do të përbalen me logaritë reptë edhe në dëshkim për programet shëthurëse që kanë transmituar, ose do të shpërblehen me gjenetë. Për programet edukuese dhe të dobishme Me qëllim që të mos binti në sy Takimi mes profetis sallallahu aleyhu a sellem Dhe muslimanëve të ardhur nga Medina A i e la takimin me ta ditën e tretë të qëndrimit në Mina Kjo pasi ditën e dytë Shumë nga gjindë lërgoheshin Orari i takimit dhëtë ishte në mesnatë Dhe vendi do të ishte Akabeja. Vendi ku ishin takuar edhe 2 vite më parë. Takimi ishte lënë në Akabe me qëllim që të mos binte në sy ky grumbullim. Pasi do të dukej sikur ishin grumbulluar për të ndajtur të juanin gurët. Nga kushtet që profeti sallallahu alejhi wasallam u cakton muslimanëve që do të takohej me ta ishte. Atë natë As kush shprejtyre nuk do të flin të jashtë qadrave të agjinjive të medines Se cili duhet të zgjojë vetë dhe jo të zgjonit të tjerët Kush nuk zgjojë vetë do të hum të takimin me profetës Arallahu A.S. Të vendi i takimin do të shkonin dynë nga dy dhe jo më shumë Ebo Bëkri dhe Omeri nuk do të mërnin pjesë në këtë takim Pas i qëndronin si për dy kodrave për të kontroluar vendin. Vetë banorët e Medines tregojnë rëtë kësaj nati. Dolëm në këtë nat, ashtu si gjdel një zokë, duke kërcujer me një këmpë. Kjo, nga kujtesi, që të mos indjejë askusht tjetër. Kjo takim mes profetis arallahu al.s. dhe muslimanëve të ardhën nga Medina, është nga takimet vendim tare në historinë e islamit. Ata që morën pjesë në këtë takim të regojnë që kjë takim është më ishtrejnë për ne se sa vetë beteja e bedrit. Kjo, pasi si kur të mos ishte kjë takim, nuk do të kishte bedrë dhe asherimi i mekes më pas. Thot vetë kap i bën Maliku, beteja e bedrit është më e njohur mes njerëzve se sa besa e madhe akabes, por akabeja është më e dashur për nej, banorët e Medinës Nga 75 banorët e Medinës që do të takoheshin me Profetin sallallahu alaihi wasallam, dy prej tyre ishin gra. Numri i pakët i grave ishte për shkak të rrezikshmërisë që paraqiste ky takim. Megjithatë, Profeti sallallahu alaihi wasallam kërkoi që të tkete pjesëmarrëse edhe gra. Nëse kët takim do e quajm takim politik, atë mund të themi që gruaja muslimane ka marrë pjesë në një takim të tillë që herën e parë. Gratë që morën pjesë në kët takim ishin Nusebe bintu Kab dhe tjetra Esma bintu Amr. Pas i ugrumbulluan të gjithë. Erdhë dhe profeti sallallahu alaihi wasallam Me të ishte dhe gjagjaj i ti Abasi, me gjithse nuk e kishte pranuar islamin akoma. Êshtë hera e parë që gjagjaj i ti Abasi shfaqet me profetin sallallahu aleyhu a sellem. Me këtë, profetin sallallahu aleyhu a sellem, si kur u thoshte banorëve të medinës, që akoma kam familjen që më mbron. Asku shtjetën nga muslimanët e mekes Vesh Ebu Bekri dhe Omerit Nuk dinin gjë për këtë takim Ishte hera e parë që muslimanët e medines E shihnin dhe takoheshin me profetin sallallahu alaiho sallam Me të ullur të gjith Ajë që e filoj këtë takim Ishte gjajaj i profetin sallallahu alaiho sallam A pasi Ajë foli i pari Dhu dhe e tua banorëve të medines me fjalet O banorë të fiseve e us dhe hazreq Ne dim përse kendi ardhur sot Djeni që ne, Benuhashim, e kemi mbrojtur Muhammeden dhe risot Nëse dëshironi që të vijit e ju Dhe të jep një besën që do të mbroni, letë vij Nëse jo, ne jemi akoma në gjendje të mbroj Medinasit e dëgjuan dhe i than: Ne e dëgjuam atë që theu Abbas. Tani folti oj dërguari i Allahut dhe kërko ç'të duash për vete dhe për Zotin. Profeti sallallahu alejhi wasallam filloi me leximin e Kuranit dhe falënderimet për Zotin, atë filloi të u flas mbi mirësinë e besimit në Zot. Mpas u tha: Dua të më jepë një besën Nbi 5 pika Në një Të më bindeni në të mirë Dhe të keqe Kjo dhëtë thoshte Që profetis arallahu al.s. Dhe të shkonte Si u dhe heqes atje Në në dy Të shpenzoni pasuri tuaja Në të mirë dhe të keqe Ky shtetë që dhe të formohet Ka nevoj për pasuri Në në tre të urderoni për të mirë dhe të ndaloni nga e keqja, të bashpononi me mua për të regulluar shëqëri në medinë. Nën 4, të mos fiksoheni dhe të mos të rhiqeni në qaset të vështira, dhe nën 5, të më mbroni nëse vitë e ju, ashtu si që mbroni familjet dhe familjet tuaj. Me këtë, Profeti sallallahu alejhi wasallam u kërkonte të shkonte në Medinë si i pari i tyre. Të kontribonin për shtetin që do të formohej, si materialisht ashtu dhe moralisht, dha ta mbronin profetin sallallahu alejhi wasallam siç mbronin familjet e tyre. Jo vetëm kaç, por me profetin sallallahu alejhi wasallam do të emigronin edhe 300 musliman të tjerë nga Mekka, të cilët do të kenë nevojë për dikë që ti strehojë në shtëpi. Nëse do të ishe ti o vëla në këtë mbledhje me profet një sërallahu a.s. dha e të kërkon në këto pesë kërkesa val, a do të i pranoje? Kur dhe gjuon këto kushte, me dinasit e pyet në profet një sërallahu a.s. Qëfar fitojmë ne në këmbim të kësaj? Profeti sallallahu alaihe sallem pa nga ta dhe u tha një fjal të vetme Gjennetin dhe hisht Profeti sallallahu alaihe sallem nuk u premtoj as pasurit e shumta me gjise e dinte se do të vinin nuk u premtoj që të mirat e kësaj bote duho hapen parasyve me gjise e dinte Ese kjo do vinte Nuk u premtoj se Do të u dhe hiqnin botën Me gjithse ndodhi As nuk u premtoj që për shteti Do të jetë në dorën e tyre Pasit të vdes Ajo që tragon Bi sinceritetin e me dinazve Në këtë takim është se më pas As një pretyre nuk ka pas Ndë një detyr kyqe në shtetin islam As një pretyre nuk u bë më vonë Kryetar shteti Kjo pasi ata kishin në rënd dhe akor që në fillim që do të sakrifikonin me gjithka në këtë bot dhe të mos mërnin prej saj asgjë dhe gjenetit në botën gjitër Pas beteje së unenit 8 vite pas këti takimi Profetis sallallahu a.s. u shpërndante nga plachka të luftës kurejshëve dhe të tjereve kurse Medina zhe nuk u dha asgjët prej tyre këy dëshporoi medinasit të cilët thanë me njëri tjetrin tani profeti sallallahu alaihi wasallam i jetti të afërmit e tij nga medinasit sa'id ibn ubade shkoi te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i tha o i dërguari i allahut kjo lagje e medinas thotë që ti tani i jetë të afërmit e tu profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti po ti o sa'id Qëfar me ndonë? Unë jam njën nga populli im, ja këtheu aj. Profetis sërallahu a.s. i tha, mi mblidh banorët e medines, o sa atë. E pasi unë grumbulluan të gjith, profetis sërallahu a.s. i tha, o banorët e medines, e kujtoni ditën e akabes, o banorët e medines, O mbieti hatri për diçka nga plaçkat e luftës, të cilën u ashpëndava atyrat që janë të rri në Islam me qëllim që t'u forcohet besimi dhe u lashë ju me besimin tuaj. A nuk do të ishit të kënaqur o banor të Medinës, që derisa të tjerët kthehen në shtëpitë e tyre me deve dhe dele, ju të kthehen në shtëpitë tuaja me të dërguarin e Allahut? Kështu Profetisallallahu aleyhu a sellem u apremtoj atyre gjennetin dhe nuk u apremtoj të mirë nga kjo bot. A i për gjennetin, thot, një meter vend në gjennet është më mirë se kjo bot me të mirë atë e saj. Një meter vend në tokë, kote fundit është shtrentuar shumë, ku se një meter në gjennet është shumë i lirë. Një metër në xhenet blihet me dy rekate namaz nate, me agjërim Ramazani, etj, etj. Nëse do të ishte në vend të banorëve të Medinës, Vall, a do ta zgjasje dorën dhe të pranojë xhenetin si shpërbim duke humbur të mirat e kësaj bote? I pari që ia zgjati dorën Profetit sallallahu alaihi wasallam pasi përfundoi fjalët e tij ishte Bara ibn Maruri i cili i kishtë pranuar islamin gjatë rrugës për në mekë. A ju drejtua profetis sallallahu aleyhu sallem dhe i tha, oj dërguar i Allahut, shtri e dorën, betojmë në atë, i cili të ka dërguar për dëvërtetën, të të mbrojmë, a shusit të mbrojmë familjet dhe familje tona. Shtri e dorën, oj dërguar i Allahut, se ne jemi burat të luftës, gjë, si cilën e kemi të trashyguar nga një brez në tjetëri. Një nga banorët e medines që ndronë të i hejshëtur dhe priste të flasin të gjithë që të fliste dhe ajë. Kjo ishte më i riu në mosh për gjithëve, esat i bën zurare. I dyti që foli ishte ebul hejthem te i hanë, që ishte hera e parë që takohi me profetës sërallahu a.s.w. Pas shikër koi leje për të folur nga profeti sallallahu alaihi wasallam ai tha O idër Gwarry Allahut ne në Medinë kemi marrëdhënie të ngushta me Çifutët ardha jotën në Medinë mund të të prish këto marrëdhënie nëse Zoti të ndihmon dhe triumfon mos vallë do na braktisësh dhe të kthehesh mes popullit tënd në niko që ne i kemi prishur marrëdhëniet me Çifutët që ta ishin njerës që ndjenjat e tyre nuk i kishin momentale, por ata shihnin më lart. Profeti sallallahu alejhi wasallam kur e dëgjoi buzteshi, the jaku juaj do të jetë gjaku im dhe vdekja juaj është vdekja ime. Unë jam juaji dhe ju jeni të mit. Do të jemi në paq me ata që jinin në paq, edhe do të jemi armik i armikut tuaj. Përkëta profeti sallallahu alaihi wasallam e kurvdiç vdiç në Medinë me banorëve të saj, duke mbajtur peisën e vën. Kur dgjuan fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam të jith utturn profetit sallallahu alaihi wasallam duke i thënë Shtri e dorën të të japim besën O i dërguar i ja Allahut Kurpa që gjithë njerëzit Kishti zgjatur duart Të japim besën Profetis arallahu a.s. Al Dërhyri esat i bën zhurare Dhe duke u a larguar duart Nga dore profetis arallahu a.s. Al u tha O popull Pris një pak Me ndoni mirë Për atë që do jep një besën këti burri, nuk tha të tërguarit të zotit, pasi dëshiron të të flasë si asë njënës. Ju po jep një besën për të pranuar të luftoni gjithë arabët dhe jo arabët të bardët dhe të zintë. Nëse do e shgënjeni më vonë, lërëni prej tani më mirë. Këto fjalli tha duke qenë në moshe 21 vjeqare po ti vëlla a do të mbajë atë niyetin e ndryshim po të ishe me profetin sallallahu alaihi wasallam nat mbledhi a je gatshëm të të sakrifikosh dhe të përpiqesh ta ndjerrësh ummetin e profetit sallallahu alaihi wasallam nga kjo gjendje në cilën ndodhet momentalisht të tjerët ju përgjigjen hiqë dorën o sad ne lert japim besën të dërguarit të Zotit Kjo është një tregti e fituar për shkak se profeti sallallahu alaihi wasallam u premtoi xhenetin. Ne nuk do e shkelim kurrë kët besë. Profeti sallallahu alaihi wasallam për xhenetin thotë. Malli i Zotit është i shtrenjtë. Malli i Zotit është vet xheneti. Ai në një hadith tjetër thotë: A ka ndonjë prej ju që i është përveshur punës për të fituar Gjënetin? Gjënetin nuk është zbukuruar ndo njëherë ashtu si që është zbukuruar për umetin e Mohamedis sër Allahu A.S. Por a i vuan për njërës që të zgjojnë në rësiren e natës të falen dyra kjate në masë për Zotin. Vuan për njërës që e duan dhe punojnë për zhvillimin e vendit dhe shoqëris kujetojnë. Transmetuës i hadithit tregon që të gjithë njerëzit filluan të shtyhen kush t'i jap besën më parë profetit sallallahu alaihi wasallam sachë deshem butën berra ibn malikut pasi i, Pas i, i dhan besën të gjithë profeti sallallahu alaihi wasallam i urdhëroi të uleshin përsëri pasi do u caktonte detyrat secilit Me qenë se profeti S.A.S. do të emigronte në Medine, me gjithë muslimanët e tjerë, duhej që banorët e Medines të ishin të përkatitur. Duhej që të kryoëshin kushte ekonomike dhe shqoqerore për ti pritur dhe përbaluar. Kështu, duhe shen njerëzit të cilën do të administronin në qështjit e Medines dheri sa të emigronte profeti S.A.S. Ather profeti sallallahu alaihi wasallam u tha Zgjidhni 12 përgjegjës prej jush. Me këtë shohim që profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e urdhëroi Musab ibn Umerin të zgjidh, pasi ai i njihte, por e la në dorë të tyre. Sikur këto ishin zgjedhje elektorale, dha ata duhet të ishin të lirë të zgjidhnin këtë donë. Ideën dhe ligjet e demokracisë që dominojnë sot, profeti sallallahu alejhi wasallam e ka zbatuar që para se të emigrojë në Medinë. Që shtu që dyshimet që hidhen rreth islamit, që ai nuk e pranon demokracinë dhe lirinë, janë dyshime të pabaza, pasi ky rast e vërteton më së miri. Nga të 12 personat që kërkoi profeti sallallahu alejhi wasallam Uth Juth Abdullah ibn Amr Al-Hirami, i cili kishte pak kohë që kishte pranuar Islamin. Sa'it ibn Muadhi, Useit ibn Khudayri etj. Ma pas, Profeti Sallallahu Alejhi Wasallam u tha: "Ju do të jeni garant për vendin tuaj, kurse unë do të jem garant për popullin tim, muslimanët, derisa të vijm te ju." Rëndja e kësaj mbledhje u zhvillua si më poshtë. Fillimisht ishte një hyrje nga ana e xhaxajit të Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe vetë Profetit sallallahu alaihi wasallam. Së dyti ishte sqarimi i gjërave që kërkoheshin nga banorët e muslimanëve të Medinisë. Së treti u hap dera e diskutimeve. Së katërti ishte në nëshkrimi i marveshjes dhe dhënjë e besës së pesti ishte caktimi i detyrave dhe misioneve dhe resa duke që kjo mbledhje po përfundonte dhe gjohet një zën nga maja e malit që thoshte o kurejsh kapeni Mohamedin me të këqint ata janë grumbulluar që që luftojnë që të regonë çetliçka kishte vajtur gabim në këtë takim dhe sekreti ishte për hapur. Megjithëse duam të themi që jo çdo gjë ishte përsosur në jetën e Profetit sallallahu alejhi wasallam, por sendodhnin edhe gabime. E njëjta gjë ndodhi Profetit sallallahu alejhi wasallam edhe kur u nis për të emigruar në Medinë, kur u fsheh në shpellën Theuh. Edhe në këtë rast lajmi u mor vesh, megjithse Profeti sallallahu alaihi wasallam e kishte mbajtur sekret edhe për njerëzit më të afërt. Me këtë, sikur Zoti na thotë, "Ti kjo është një përvojë njerëzore ku gabimet janë të pranueshme." Por, për shkak se qëllimi është i sinqert dhe mesazhi është i fuqishëm, këto gabime nuk e pengojnë të përparojë. Në transmetim tjetër thuhet që zëri që thilli nuk ishte zëri i një njeriu, por ishte vetë zëri i shejtanit. Ai e bën këtë pasi pa që ky grumbullim ishte shumë i rrezikshëm, pasi prej atij të fillonte përhapja e Islamit në toka të tjera. Në transmetim tjetër thuhet që Profeti sallallahu alejhi wasallam kur e dëgjoi këtë zë, fa: "Ky shejtan do të merrem unë me të." Nukë mund të kuptojmë që me këto fjalë profeti sallallahu alaihi wasallam kishte si qëllim që një veprim i tillë është veprim shejtani. Pra, aiz mund të jetë një njeriu, por si veprim është për sheitanit. Me këtë u pa qartë se Mekasit u lajmëruan mbi takimin e profetit sallallahu alaihi wasallam me banorët e Medinës. Një nga banorët e Medinas, Abbas ibn Fadl, i tha Profetit sallallahu alaihi wasallam: O i dërguari i Allahut, na lejo që të përshkojmë gjithë banorët e Mina's me shpatat tona në këtë natë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ia ja ktheu: Jo. Nuk jemi urdhëruar për këtë kurrë. Por kthejuni në çadrat tuaja dhe flini në mes të popullit tuaj kështu o këthyën 75 muslimanët në qadrët e tyre edhe u shtrinë duke fjetur në mes të pjesës tjetër. Zëri një natë më parë o kishtë arritur koreshëve. Kështu kishë ndalë duke kërkuar në përqadra duke pyëtër njërzit nëse dikush për tyre e kishtë e takuar një natë më parë Muhamedin. Duke përshkuar të gjitha qadrat Arritën të qadrat e banorëve të Medines Kus treho eshin muslimanët dhe jo muslimanët Kur hynë brenda u than A kanë dë një prejusht që ishtë takuar me Muhammedin Brëm? Muslimanët tregojnë që ne pa më njëri tjetrin me bishtë të syrit Ata që u përgjigjen ishin jo muslimanët Të si le than Betohemi në zotin e math që nuk e kemi takuar Kurse muslimanët nuk folën fare. Me qenë se ishte nata e fundit që qëndronin në Mina, të gjithë njerëzit po përgatitejshin për t'u për larguar dhe nuk kishte kusht të merrej me kurreshët. Të gjithë niseshin për t'u kthyer në vendet e tyre, edhe meta, edhe banorët e Medinës, të cilët u nisën pa në Medinë. Të gjithë u thuan përveç dimu simanave nga banorët e Medinës, të cilët mbetën mbrapa. Ata ishin saati banu bade dhe mundhir i ban amar. Qurayshët e morën vesh që ata, të cilët i shinit takuar me Profetin sallallahu alejhi wasallam, ishin banorët e Medinës, dhe kur dëgjuan që dy prej tyre ishin akoma në Mekk, i morën dhe filluan ti torturojnë. Ja çaj Profeti sallallahu alejhi wasallam Abasi shkoi dhe i pyeti A ka ndë një nga meka që kalon me trekti rrugës për në Medin? Po, i than, është Ebu Sufjani dhe Filani. Abasil tha, thëris një emrat e tyre që qëmbrojnë. Kër i dhe gjoj Ebu Sufjani, shkoj dhe i latë lirë, pasi kishte e flikë për karvanët e trektis. Kështu, shpëtuan të dy dhe u bashkuan me pjesën tjetër të popullit, E veçant është se asnjë prej muslimanëve nuk dyshoi dhe nuk i pyeti se si shpëtua nga Qurayshit. Asnjë nuk dyshoi se mund të kishin rënë në ujdi me ta dhe i kishin lënë të lirë. Më pas, profeti sallallahu alaihi wasallam i mblodhi të gjithë muslimanët dhe u tregoi mbi takimin që kishte pasur me banorët e Medinës dhe u tha: Zoti ka caktuar për ju një vend më të mirë se vendi juaj dhe njerës më të mirë se njerzit tuaj. Zoti nuk e ka lejuar që të emigrojmë nga ky vend. Prandaj, le të emigrojmë të gjithë. I fundit që do të emigronte ishte profeti sallallahu alejhi wasallam. Ai nuk emigroi derisa u siguroua që të gjithë arrijnë mirë në Medinë. Nëse profeti sallallahu alejhi wasallam do të ishte larguar i pari Qureishut gjithë inatin do e nxirrnin me muslimanët e tjerë. Gjatë emigrimit, profeti sallallahu alaihi wasallam kishte tre sinyime kryesore. I pari ishte të siguronte që muslimanat të mund të dalin pa probleme nga Mekka. I dyti të siguronte udhëtim pa probleme deri në Medinë. I treti ishte të siguronte një pritje të ngrohtë nga banorët e Medinës për banorët e Mekës, pasi ishin njerëz që kishin braktisur vendin dhe shtëpitë e tyre. Për këtë, profeti sallallahu alejhi dhe sellem caktonte njerëz të fuqishëm dhe me autoritet që me të udhëtonin me njerëz të dobët dhe të varfër. Omer ibn Hattabi për shembull, kur u nisën në Medinë, me vetë kishte të 20 të varfër. Edhe në Medinë profeti sallallahu alejhi dhe sellem i kështë të zgjedhur njerëzit të cilët do të prisnin muslimanët e mekës. U museleme është nga të parët që u njësën për të emigruar drejtë Medinës. Dere sa u museleme, buri dhe fëmija e tyra u njësën për në Medinë, u del para familje e saj të cilët i thonë burit. Ti për vete bëjt që të duashë, por këtë varfrën ku e çon për zotin nuk do të vijë me ty kurrë. Kështu e morën Umusejlemen me forcë së bashku me familjen e saj, duke e lënë të vetëm të shoq. Burri i saj i detyruar të emigrojë për shkak të këq çtrajtimit të Quraysheve, u nis drejt Medinës duke e lënë gruan së bashku me djalin. Familja e Abu Selemes kur dëgjojnë këtë Shkojn tek Umuseleme dhe i thon: "Kështu veproi familja jote me ty? Për Zotin, ne nuk e lëm fëmijën ton të qëndrojë te ju." Familja e babait e kapën fëmijën për krahu dhe përpithëshin ta marrin me vete. Kurse familja e nënës e kishin kapur nga krahu tjetër dhe t'i hiqnin ta të mbanin ata. Nga tërhiqja, ju shkëputën shpatullat fëmijës që atëherë ishte vetëm dhjetë vjeqë. Në fund ishte familje e babajt ajo që mundi të mbaj familjen. Kështu, babaj ishte në Medine, nënë e ti me familjen e saj, kurse fëmija me familjen e babajt. Të regon unë mu se lejme që familja më thanë, nëse dëshiron të largohësh, mund të largohësh për nuk do të mundesh pasi fëmijen e kete familje e burit. Unë djetë një viti shkojet gjdo ditë të vendi ku nëndava me burin dhe fëmijen dhe qaja dhe erin e darkë. Për zotin nuk di të kendo një tjetër që të qaj për një vitë reshtë. Nëse do të kthej në fejnë e saj të parë dhe të braktis të fejnë e profetis sallallahu a.s. Doja jepnin fëmijën dhe doje tonë të pa probleme në mekë. Me gjithë të ajo asje mendonë të të qka të tjithë. Një dit, dhe nësa po qaja tek të kënjit i vend, kaloj një bur i cili më pa në gjendje dhe shkoj të familje e burit dhu tha. Deri kur do ta lini në dendje të tillë këtë varfër. Përse nuk ia ja jepni fëmijën? Ather maktuiën fëmijën pas një viti, Hidere. E gjithë kjo sakrific me qëllim që të jetë shembull durimi për gratë dhe nënat e tjera pasaj. Me të marr djalin e saj, ajo niset në këmbë me djalin për në Medinë. Pas i kishtë lën meken pas, takohet me njënga jo besimtarët e mekes Uthman i bën Talha. Kure patë të vetme, e pyjt i habitur. Për ku kështu, oj umë mëseleme? Ajo ja këtheu. Po largohem që të ruaj fenë time dhe të bashkoj me burin. I habitur e pyjt i për sëri. E vetme? Po për zotin, nuk kam tjetë e kënd vetë zotit dhe djalit. Ja këtheu ajo Aj i tha Nuk është mirë që të ullëtosh gjithë këtë rrugë e vetme Pra ndaj Hyp në devën time E këtheu devën Dhe unis për ta përcjel Nga meka për në Medine 500 km Me gjithë se ishte jo besimtar Aj ishte njëri fisnik dhe zemërmir Kur mos kërko Pikat e doptat e tjetri Por kërko anët e mirat e ti Qoft a i edhe armiku yt Nuk ka njëri që të mos këtë diçka të mirë në zemër Por vetëm duhet të kërkosh ata Uthman i bën Talha më ban të qelsat e qabes Njëherë profet i sara Allah o le o sellem i kërkoj të lejoj të falet brenda qabes Por a i refuzoj të ajap qelsat Profeti sallallahu alaihi wasallam i ulut përsëri ta leloj, por ai refuzonte. Atëher Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "O Uthman, më lejo të falem para se të vijë një ditë që çelçat e Ka'bës që janë në duart e mia, do të mos ti jap ty." Kur e dëgjoi Uthmani këtë, ia qethi. Nëse vjen ajo ditë, do të jetë më mirë për mua të jem në varë se gjallë. Nëse do dhe vlerësonim Uthman i bën Talhan, vetëm me këtë qëndrim me profetën sallallahu a.s. dhe urenim gjithë jetën. Por, pas këti qëndrimin dhe profetën sallallahu a.s. a i sakrifikoj dhe përcoli u muselemen nga meka për në midinë. Njërzit nuk kanë vetëm anët e këqia Dhe nuk kanë vetëm anët e mira Ata i kanë të dyja Tregon unë muselemi Nuk kanë parë burë më bujarë dhe fisnik Se Uthman i bën Talha Kur dërshiron të të pushoj E ullë të devën Dhe këthen të shpinën Qëtë mos më shohë dhe risas brez Dhe largohi largë për të pushojë Kur dërshiron të të vi Ndjirë të një zë E ullë të devën dhe këthen të shpinën, priste dhe sa të qëtëso e shambi deve dhe nisi. Ajë më shëqërojë dhe sa arritëm në Medine, kur arritëm më tha. Burrin e ke në këtë qytetë, prandaj mund të shkosh tani. Kurse në një transmitim qeter thuët që i tha, merë devën dhe shko, se unë dhe të kthehem në kampë. Dytën që hyri profetës sallallahu a.s. me muslimanët në mekë dhe triumfojnë dhe i kurejshëve Uthman i bën Talha pranoj islamin. Tregojnë muslimanët, nuk dim dhe një shkak tjetër që u bë muslimanë veç asaj të mire. Për i mirë, se Zoti do të ashpërblej një dit. ditë. Dytën që profetës sallallahu a.s. hyri në mekë si triumfues të Profeti sallallahu alei ve sellem shkoi tek Uthmani dhe ia kërkoi çelsin e Xhamis. Profeti sallallahu alei ve sellem e pyeti: "O Uthman, ku e ke çelsin e Xhamis?" Po shkoi Tamar, se e ka nëna, "O Profet," i përgjigjet Uthmani dhe shkon në shtëpi. Por nëna refuzon t'i jap çelsin, duke i, i thënë: "A nuk e mban mend se çfarë pa thënë Muhamedi?" për po e mori tani nuk ta jep më, dhe refuzoj të a jepte. Kër profetis arallahu a.s. e pa që u thmani u vënua, dërgoj omerin që të shkonte dhe ta merte. Omeri trokite në derë dhe të rriti. Në në u thmanit, sa për po dëgjoj zëri në omerit, ja dha qecit. Kër e mori qecit në dorë, profetis arallahu a.s. ju drejtu u thmanit duke i thënë, A të kujtohet ajo dit, o Uthman, kur të thasht që qelsi do të vi në dorën time dhe nuk do t'jap? Abasi, gjëgjaj i ti, kërkoj të ajepnin ati qelsin, por profeti ju përgjith. Jo, Abas, sot është dit shpërblimi dhe faljeje. Më pas ju dhejtu a Uthmanit. Mërëni përgjithmon, oj familia e benja abdedarit, nuk oa mërë këtë qëllës vetëse ndë një tiran edhe sot qëllësën e qabës e kanë pasarësit e këse familje nuk hynë njëri në qabë kushtë dhe qoftë palejen e tyre Suhejb e rumi ishte një romak i ardhur në mek ku kishte vën pasuri në konë kur profetit sallallahu alaihe sellem i kishtë urderuar muslimanën të emigroni për në Medine edhe kjo nisë për t'ju bindur urdrit të profetit sallallahu a.s. duke mbushur dhjet dheve pasurin e ti. Paria e mekes e takon në rukë dhe pyet se për ku ishte nisur? A ju përgjith se ishte nisur për në Medine që të bashkoj me profetin dhe muslimanët e tjerë? Por me ka si të thanë, kur erë dhe të ne ishe i varëfër edhe mes neshu pasurove, ta një kërkon të marrësh pasurin dhe të largohësh, nëse dëshiron që të shkosh në medine, lërë pasurin bashk me devet këtu dhe largohu. Për zotin, o thot suhebi, nëse u a lë pasurin, a me lejoni të shkoj? Po, i thanë, duke menduar se nuk do të alin të gjithat pasuri dhe të shkonte i vetë. Mërën i pasurin në bashkë me djetë devet dhe me linit të shkoj, u tha aj. Duam edhe deven që e ke për tullëtuar, i than me kasit. Mërën i edhe të, pak thosu hebi. Duam edhe mantelin që e ke veshur, i than. Mërën i edhe të, u tha, dhe unisi vetëm, pa pasurin që kishtë grumbulluar dheri atëherë. Kur arritë në medine, Do takuam me profetin sallallahu alejhi wasallam ai tha Tregtia jote ishte me fitim o Suhayb Me kët rast Zoti shpalli dha ajetin e Kur'anit Kan nga njerzit icili per hir te Allahut e fljon vetveten Al-Baqara 207 Kur vendosi Omer i bën Hatabit e emigroj për në Medine, mori armët me vete, shkojë dhe kërë të vafin rëdhqabes dhe fali dyre kjate në mas. Më pas të u dretua nga kureshët që ishin ullër në grupe pranqabes dhe u thiri. O kuresh, kush kërkon që të vajtoj nëna të lerë familje tjetim dhe gruan të vej, letëmën djejë kënesër pas kësa e lugine, pas i do të emigrojë për në Medine. Transmetuosit e hadithit të regojnë që askush nuk e ndoqin nga pas, përvesh 20 muslimanëve të varfër me cilët do të emigrante. Me të ishin edhe dy nga shokët e ti, Ajash i bën Rëbija dhe Sham i bën Asi. E bu gjellit dhe gjoj që Ajash ishte njësë për në Medine dhe e ndoqin nga pas, Dhelsa i ja arriti dhe i tha: O Ayash, ktheu te nëna jote se është betuar që të rri në diell dhe nuk do të lahet derisa të kthehesh ti. Kur e dëgjoi Ayashi këtë, i tha Omerit se si i duaj të kthej për hatër të nënës. Omeri ia ktheu: O Ayash, për Zotin nuk duan gjë tjetër veçse të të kthein në fen e par dhe të lësh islamin. Mosu kthe, pasi nëna Nëse dhe e dikë djeli, do të hyjë pa tjetër në hije, dhe kur të ambullojnë parazitet, do të detyrohet të lahet. Me gjithë kam guli në omerit, ajash u këthyjë. Kure pa omerit që ajash e shtë i vendosur për të këthyjër, i tha, O ajash, mere deve në time, dhe kur të jesh gati për të ardhur, eja me të. Êshtë njësoj, si kur dikur sot, të jap makinë. Sa rriti a jashin në mek, e lidhen, dhe nuk ju ndanë, dhe ndërës andëroj fejnë, duke e lën islamin. Kur dëgjojë omeri, që shoku i ti më ingusht, kisht e lën fen islamin, e edhe shumë keqë. Në gjitha të, sa herë që profetis arallahu a.s. ishpallin në një pies shprez dhënës nga Kur'ani, aje shkruante dhe gjendje dikë që t'ja dërgoj a jashit në mek. Kjo e gjendjes gjati, Dere sa profetit sallallahu a.s. i u shpal ajeti Thuaj, o robërit e mi Të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj Mos e hum një shpresën dhe mëshirës a Allahut Pse vërtet Allahu i fal të gjitha mëkatet Aj është që shumë fal dhe është mëshiruës E zumer 53 Omeri, gjeti dikë që t'ja dërgon të ajashit I cili kur e lexoj Mori Devan që ja pat Lëno Meri dhe u nis pa në Medinë. Autori tekstit Amr Khaled lexoi Nen Ismaili Ilustrimi artistik Florent Proustemi